Plaça de Nou. Què tal? Bona tarda. Benvinguts al Pressa Nou. Una setmana més us portem a la sintonia de Ràdio Mollet, al 96.3 de l'FM, l'actualitat del món casteller i també, sobretot, l'actualitat de la colla de la nostra ciutat, dels castellers de Mollet, que hi vam tenir actuació, vam actuar a la festa major de Santa Coloma i després us en parlarem de, de com ens va anar, com, com, com posa el, el Twitter de, de Ràdio Mollet... Eh? Avui us explicarem com ens, com ens van a Santa Coloma. Vam descarregar els tres castells, vam compartir plaça amb els grocs de Castelldefels i a les dues colles colomenques, els castellers de Santa Coloma i els laietans de Gramenet, que era la primera vegada que coincidim amb, a plaça amb aquesta colla de, de nova creació perquè for, porten poc més d'un any i la veritat és que a nosaltres ens va anar, ens va anar bé, vam, vam descarregar tot el que el que vam plantejar però bueno, ja comentarem que, que les altres colles bueno, a Castelldefels també li va sortir tot bé però les dues colles de Santa Coloma doncs, van tenir els seus problemetes però bueno, ja també lògics dintre del... Del, de com s'estan movent aquestes colles últimament, però no, ho explicarem després. També comentarem tota l'actualitat del món casteller. Eh, ahir s'entrada a la Diada de Festa Major de Sabadell, on els saballuts es van quedar una altra vegada a punt de, de, de fer el 3 de 9, que van haver de tornar a desmuntar. Els eh, minyors de Terrassa, que van fer la plaça de Sabadell en gama extra, van fer una torre de nou amb folre i manilles. I avui també, actualitat, eh, com, com ja es podia preveure, amb la posada a la venda per internet de les entrades del concurs de Tarragona, que després d'un caos eh, perquè s'ha penjat el servidor una altra vegada, tot i que havien assegurat, que havien contactat aquest any una empresa que, que amb això no passaria, doncs ha tornat a passar. I la polèmica de sempre, eh, amb, amb la web col·lapsada s'han venut entrades i a, a última hora del migdia, doncs, eh, s'han exhaurit. De tot això i molt més parlarem fins a les 9. Avui, amb l'equip una miqueta reduït, tenim la baixa per motius laborals del Roger Pereira, el qual sé que ens està escoltant perquè ja ens ha posat eh, algun, algun missatge per aquí pel Facebook. Eh, doncs el saludem i... I avui us portem el programa, doncs, el Juan de Dios González. Juan, què tal? Bona tarda. Molt bon vespre a tothom. Aquí us parla en Bori i avui tornem a tenir, després del parèntesi vacacional, el control tècnic, el Dani Pavilla. <fixi> doncs, eh, el que dèiem, eh, ja, ja se saben les colles que van als el, concurs, eh... S'ha fet el, el sorteig, es va fer el dissabte a la tarda, ja se sap l'ordre d'actuació, i també destacar eh, l'alt nombre de colles que han renunciat a participar al concurs de Torredembarra, que al final, eh, pel que sembla, comptarà amb 11 colles de les 12 que estaven previstes que, que participessin. El diumenge? El, el, el diumenge anterior, el concurs de Torredembarra. Ah, el concurset. Que hi ha hagut fins a 11 renúncies. Bé, bueno. Això és que té el concurs, que no uh -huh. tothom vol anar-hi. Uh -huh. I... I només poden comptar 11 de les 12 que teníem previst. Sí, havia, havia de participar 12 colles, participaran en principi hi ha hagut 11 colles que han confirmat la participació, però hi ha hagut 11 més que, que han renunciat a anar-hi. Sí, sí que no, no, no hi ha hagut llista d'espera. ni Sí, això no la llista d'espera l'han accelerit fins al final. Sí. <laughs> bueno, i encara li quedava una plaça. Encara queda, queda una plaça però no, també ens trobem que ja ja arribant a un nivell de colles, com per exemple que nosaltres, que ens van, que ens van trucar, doncs eh, el mínim que puntua és, el, és la Torre de 6 i el Pilar de 5. Sí, sí, però llavors no ho tenim clar. <ríe> <ríe> no? <ríe> nosaltres eh, ens van trucar i doncs, eh, primer que ens coincideix amb el, el cap de setmana que nosaltres tenim les colònies, ja està la casa de colònies, si no reservada com a mínim en paraulada, i, a més, eh, doncs, entenia la tècnica perquè, perquè es va reunir, o sigui, van eh, resoldre després de la, de la reunió, no ho van comentar, doncs, que no, no teníem un, el nivell eh, aquest any com per, per poder anar en aquest, en aquest concurs amb un, paper, amb un paper digne. No, no, naturalment que no. Bé, bueno, jo crec que això s'ha de la vista, no? Sí suposo que ens van convidar perquè no, perquè li faltava una plaça i llavors sí, nosaltres... vam començar a trucar, suposo Sí, co... vam tancar el... Era la... havíem d'anar a la colla des de la 32 a la 44 nosaltres estàvem a la llista al 54, o sigui, imagina't totes les que han saltat abans <ríe> perquè truquessin a nosaltres Està bé, bueno suposo que havien continuat, no? O, o es van parar amb nosaltres l'altre cadascú no. es va parar nosaltres Bueno, hi havia una, hi havia una, co... una 55 Sí, està bé això és el que té. Ah. Algo passa. Uh -huh. Bé, bueno, o sí, sigui, el concurs és el que té. Hi ha colles que no volen concurs. La nostra colla, o sigui, sí que hem anat al concurs, uh -huh. però sempre havíem decidit de no anar. I inclús les vegades que ens havia tocat de, per, per dret poder anar al concurset, eh, va venir molta vegada que no m'havien anar. Uh -huh. O sigui, es, es, es presentava assemblea, es feia una assemblea i es presentava assemblea. Si l'assemblea deia que sí, Uh -huh. Anàvem, si no, doncs no. Uh -huh. I jo sé que, bueno, hem anat a un curset. Sí, sí. Fa... I l'any que em sembla que va estar el, el ton de cap de colla, si no recordo malament. Uh -huh. Crec que no, ara no, no estic a dades, però no tinc la personalitat. Bueno, aquella es vam anar, però vam anar a esmorzar, allà, a Torre d'Embarra. Es van trobar que plovia. Sí. Llavors hem anat dos vegades. Eh? Sí, va... sí, fa... Igual fa sis anys? Sí, no quatre. Quatre, quatre o sis, no recordo. Sí, sí. Sí, que, sí que vam estar. Sí, sí. Quatre, no? Més de quatre anys, no? Jo crec. Doncs llavors, la... llavors fa sis. Sí. Bueno, sí, sí, si no, quatre, sis. Naturalment sí. són de dos en dos. Sí, però vaja, que la colla nostra, precisament, anys que hem tingut... Hem estat convidats per, per dret, eh, la majoria de vegades ha decidit... l'assemblea la, decidir que no. O sigui, jo no soc partidari de concurs, tampoc, personalment. Mm. Bueno... Doncs eh, després parlem de tot el tema del concurs, quan parlem de l'actualitat del món casteller i primer hem de fer la presentació del programa, recordar els horaris d'assaig, que és, és important que la, que la gent vingui a assaig perquè tenim forts actuacions i ja estem encara eh, ens queda un mes i mig mal comptat per la nostra diada i per tant és molt important que la gent vingui, vingui a assajar perquè ja bueno, ha uns objectius o uns, uns castells que s'estan treballant per poder portar a viada, i és important doncs, que vingui la majoria, la majoria de gent possible per, per poder-ho portar a terme en, en aquesta viada. Doncs recordem els horaris d'assaig. Els rajos són dimarts de 8 a 10 del vespre i divendres de 9 a 11. Al centre Civil Lera, eh, carrer Cervantes, 19-23, i normalment entrem pel carrer Ferrocarril entre el 16 i el 18. Mm. Les classes de l'Escola de Garalles encara no han començat. Eh, Estan prenent una un... setmana de respir per la, a la Gemma. Ah, vale, vale. Ja perquè... porteu temps, no? Quan... Encara estàs de vacances? Bueno, la, bueno des de festa major, no? Des suposo? la festa major, sí, sí, perquè vam estar assajant fins, eh, fins a la mateixa festa major. I ara ens ha coincidit, doncs, això, ara també la... La gent massa d'ubicada a començar també el nou, el nou curs escolar i un cop ja estigui tot, eh, tot en ordre, doncs ja... Començarem un altre cop l'escola. Ja començarem l'escola de Gràlia. Uh, uh, també hem de recordar les reunions dels equips de treball de, de la colla, la Junta, que reuneix cada 15 dies els dijous. Eh, el que no sé si, com que no està aquí el pare, no sé si toca o no toca. Jo em sembla que la setmana passada es van reunir, potser aquesta setmana no toca. Bueno, va, va dir que la, la Junta es reuneix pràcticament tots els dijous. El que passa que de tant en tant... <ríe> doncs això, diem, es, reuneix, no, es, no, es reuneix cada dijous, excepte els dies que no es reuneixen. Que no reuneixen, no, però normalment... <ríe> perquè a principi de temporada, perquè és principi de temporada, al mitjà de temporada, perquè tenim feix la major, i al final de temporada, perquè diades i vigílies, eh, normalment els obliga a, a, a reunir-se quasi cada setmana. Jo. Llavors, no sé, aquest plàning de cada 15 dies, jo suposo sí, que... Sí, més ara ja... Que de, han de planificar tot el tema diada o sigui, pràcticament segur no, que tenen feina no, cada setmana. Jo de cada 15 dies és una manera de, de dir a la gent que s'apunta a, a la Junta de dir no, no, ens no, reunirem cada 15 dies, però, sí, però al final acaben anant pràcticament cada setmana. <ríe> el que sí que és cada setmana és cada divendres a partir de les 8 del vespre és la reunió de l'equip tècnic de, de la colla en la qual doncs preparen el els assajos, les proves que s'han de fer a l'assaig de divendres i, doncs, si hi ha actuació, ja es planifica també les alineacions, les, les probables alineacions de, dels castells del, del diumenge. Uh, ens hem de recordar també els telèfons per posar-se en contacte amb la colla. El telèfon hi ha en dues maneres. Hi ha el fix, que és el, 5, és el 9 3 579 41 o bé a través del mòbil, que és el 6 15 el telèfon mòbil és el que està actiu pràcticament tot el, durant el dia, naturalment. Mm. I el fix és un despatx que sí, sí. normalment quan estem de dimarts a dimarts i divendres, quan, quan més s'agafa el telèfon, si no, no jo el contestat. Sí, jo el contestat, deixeu el missatge eh? i, I la persona de la Junta que, que recull el, el missatge o el l'encàrrec, doncs, després es posa en contacte amb vosaltres i si no, doncs parleu amb el, el mòbil, amb el, amb el Javi Carvajal, que és, qui, que és qui el porta. Hem de recordar també l'adreça de la nostra pàgina web que és www.castellersdemollet.cat i la nostra adreça de correu electrònic és info arroba castellersdemollet.cat També podeu contactar amb el programa, concretament a, Avui en directes a, a Ràdio Mollet al telèfon 93 570 66, Si teniu alguna cosa que comentar i voleu sortir per antena i si no voleu sortir per antena però voleu deixar algun missatge doncs ho podeu fer mitjançant el Facebook que és facebook.com barra de Mollet o bé al Twitter que té, és eh, amb l'usuari arroba doncs eh, estan oberts tant el Facebook com el Twitter per tant si algú dels que ens està sentint vol comentar alguna cosa de l'actualitat de la colla de de l'actuació d'ahir de tema concurs, de l'actualitat del món casteller el que vulgui comentar doncs eh, que ens deixi el missatge i ho comentarem en, en directe eh, ens queda recordar l'horari d'emissió del programa que és a cada dilluns en directe a Radio Mollet el 96.3 de l'FM s'emet en directe de 8 a 9 del veig, com esteu sentint ara, si esteu el sentint en directe, i la repetició, que és cada dissabte, d'11 a 30 a 12:30. I també teniu la possibilitat d'escoltar el programa en el moment que vulgueu, doncs si us baixeu el podcast, que es penja tant a la pàgina de Radio Mollet, radiomollet.com, com, com al nostre Facebook, Twitter i la, i la nostra web. Doncs, eh, acabades les presentacions, entrarem a en matèria comentar les coses de casa. Doncs, eh, entrem en matèria comentant les coses de casa i eh, ens hem de congratular perquè aquesta tornada als assajos després d'aquest de, parèntesi petit parèntesi que va fer després de festa major ens han portat eh, nous castellers a, a la colla. S'han incorporat eh, dues otres famílies amb, amb nens nen, nena, i que es van, van estrenar camisa uns la setmana anterior a Manresa i alguns aquest, aquest cap de setmana a Santa Coloma i per tant estem contentíssims de que creixi la, la família dels castellers de Mollet. Sí, jo crec que és veritat contents i, i no, no, això és bona feina bona feina, mm. boca a boca tota la feina està s'està fent d'acollida de, de socis doncs mm -hmm. estan donant -se els seus fruits L'únic que no acabo de de... de... D'entendre's el tema de, el tema de, de batejar, de, de remullar els nous un cop estrenen camisa, sí. això ja s'ha ja desmadrat, perquè abans es, es mullava algú quan s'estrenava se, en un castell, però ara ja directament és quan estrenen camisa. Bon. No sé, no no, no no opino. Prefereixo no opinar d'això. <ríe> Però bueno, estem contentíssims i des d'aquí, a tota aquesta gent que s'ha incorporat a la colla, doncs eh, els idonem la benvinguda i esperem que estiguin doncs moltíssims anys amb, amb nosaltres. Sí, això sí, no, no, els nouvinguts. vinguts. <ríe> doncs eh, amb tota aquesta gent vam eh... Eh, desplaçar-nos a la Festa Major de Santa Coloma, on ahir diumenge actuàvem amb la colla que ens va convidar, que era la colla anfitriona, els castellers de Santa Coloma. Bueno, anfitrions són tots dos, no? no, no L'acte, o sigui, sea, l'actuació era organitzada per l'Ajuntament i pels castellers de Santa Coloma. Ah, bueno. També hi havia l'altra colla de Santa Coloma, que són els laietans de Gramenet, que gràcies als, als speakers que hi havia a la Festa Major vam tenir l'explicació de per què porten el color de la camisa que porten, totes les bueno, va explicar hasta la nostra camisa i tot. Sí, sí. Bueno, que jo tampoc no, no, no sé d'on ha tret aquesta... No sé on va treure aquesta informació, però bueno. Sí, l'expliquen, la veritat és que era... Bueno, hi havia dos, a més. Va començar bueno. un, després va haver un que era, suposo que era l'oficial de, de la festa major de Santa Coloma, que suposo que deu anar acte per acte Fent, i es va incorporar ja començada l'actuació, per segurament vindria d'algun acte, i doncs, la veritat és que... Bueno, té ha que haver-hi tot, home, si no... Clar, bueno, tampoc... però tothom, així comentant tu d'una manera una mica respectuosa, s'havien d'haver documentat una miqueta sobre el tema castells abans de... Bueno, abans perquè de fer... no era un speaker de castellers, era un speaker de, de la festa major. Sí. Llavors no anava comentant les coses que veia, les coses que estava passant, no? O sigui, uh -huh. Jo no vaig prendre com una piga de castell, normalment, mm. perquè si no llavors sí que era mm. per puja pujar la i, i vam -nos. o sigui, era un espiguer de, mm. de festa major. O sigui, sí, sí. I de la seva festa major. Sí, sí. Sí, un, una, més que un espiguer, devia ser un, un un animado. Sí, però bueno, o sigui, ja havia de tot a totes les places. Nosaltres uh -huh. aquí sols tenir que fer a bé la nostra feina, que és fer castells. Sí. I ahí la vam fer i nosaltres vam fer la nostra feina. Uh -huh. Doncs eh, comentem l'actuació. Hi havia els castellers de Castelldefels, també coneguts com els grocs, eh, els castellers de Santa Coloma, amb la seva camisa blaucel com el color de la bandera de Santa Coloma. No, la... Això és veritat, eh, que sí. el que va dir és veritat. Els laiatans de Gramenet, que porten el color verd de la, de la camisa, un verd més, forc, més fosc que el, que el nostre, per, eh, per, la per la grama, que és la, la herba de sí. Santa Coloma. Sí. Sí, sí. La grama és una herba que és dolentíssima de matar. Eh? Jo no sé per què s'han posat aquest color. Perquè hi ha un dit que és, és, és més dolent que la grama. O sigui que... Mm. No sé. Bueno, és igual. Mm. Bueno, el color és verd. verd. És verd. Verd. No és ni fosc, ni... Sí, no... Ni ni... No, ni no cel, és el ni nostre ni, ni era com el verd de la Franca verd o Sabadell. No, Caldas, o... És un verd diferent. Sí. En... Verde Esperanta. <ríe> doncs eh, va començar l'actuació amb un petit cercavila des del, des del local dels castellers de Santa Coloma, amb un mica de retard, degut a que també estaven esperant a regidors de l'Ajuntament que havien d'arribar, que havien de venir d'un altre acte, i doncs eh, es va endarrerir una miqueta. Això va fer que l'actuació que havia de començar a les 12 doncs, comencés eh, passats dos quarts eh, d'una perquè el Cercavila va començar passades les 12. Sí, sí. Bueno, L'únic que és, com la... que el, el local està trucat a la plaça... Coses del directe, si volien mm -hmm. ser a dalt... A mi em sembla bé que si el que volen és... i estàvem a més actes, perquè realment a, a la Festa Major de Santa Coloma mmm, dono feia que hi ha molts actes i es solapa molts uns als altres i bueno, són coses de, de l'organització que que eh, toca quan estàs a plaça, que no és la teva, doncs pues, mm. tu no decideixes. Mm. I també he de destacar, tot i el, el sol que feia i la calor, doncs la bona presència de públic a, a la plaça. Sí, això sí em va agradar. Em va, pues, bueno, mirant, és... mirant de buscar tots el, el màxim possible a l'ombra... Sí, però, però és raro que havia, va, és complicat. Hi havia, hi havia molta gent a plaça. I val a dir que hi ha moltes, moltes, moltes places que estan canviant l'hora, eh? Que abans era l'hora castellera per sí o sí, o sigui, el castellet feien a les 12 o 12 i mitja, uh -huh. i ara hi ha moltes actuacions de tarda, i moltes actuacions de... Encara que sigui diumenge, a la tarda, ja sí, ve, sí, quan, quan es refresca. La nostra actuació de festa major ja, ja fa anys que la van sí, canviar a la tarda. la van canviar a la tarda, sí que és veritat. Però ja et dic, uh -huh. o sigui... Hi ha moltes eh? moltes actuacions que ja les canvien al, mm. doncs a la tarda. Ahir ahi migdia, i, i sol, i, i, i calor, i aquella sensació de, de ficar-te a la pinya i, i notar l'escalfor. Va arribar un moment que no, tenia, no podia tenir més calor. <laughs> ja no. I, havia arribat al tope i he dit, bueno, jo d'aquí ja no a passo. A partir aquí ja està. Sí, aquí jo d'aquí ja no passo, con lo cual... Però mm. bueno, també, també fa goig, eh? Tens que mm. hidratar-te molt... Sí, no, llocs per hidratar-se a la plaça n'hi havia, eh? Sí, també, això també hi havia. Per hidratar-se i si, si perdies forces, també hi havia... També hi havia. Hi havia manera de recuperar forces. Sí, sí. Eren els típics aquest bars de, de, de Santa Coloma, que era beguda i pincho i bueno, estava, estava bastant bé. Mm. Doncs, eh, com dèiem, vam començar l'actuació, nosaltres vam, vam acabar obrint plaça. En principi no estava previst, estava no. previst que obríssim plaça als Lalletans, als Lalletans, va ser la primera vegada, uh -huh. i al final van tindre un petit problema que se li va marejar una nena uh -huh. i van I decidir alterar l'ordre sí, per fer que es recuperés. Bé, bueno, per dir, va començar l'actuació amb un pilar de quatre de dol que van fer els castellins de Santa Coloma, en record d'un membre de la, de la colla que va que va morir fa poc, i bueno, deien, en accident laboral, per tant, des d'aquí també els, els enviem un record a, a la colla, i després ja, ja es van fer els pilars eh, d'inici tradicionals, i vam obrir plaça nosaltres amb el eh, 3 de 6 amb agulla. Un 3 de 6 amb agulla, que jo realment, últimament, disfruto molt amb els... O sigui, amb els 3 de, amb agulla, amb el 4 amb agulla, no? O sigui, estem mm. agafant bona línia, bona forma, i i molt clavant, no? O, o parat com a mínim de pinya. i de, de tronc també, no, no fa que també de tronc. Mm. Estava molt bé. Naturalment sempre no, no, este que es treballar. Esté que treballar perquè els castells estan que treballar i no pots baixar la guàrdia, si baixat la guàrdia perquè penses que el tens, No, és que no, un que castell li, per sobre, no li pots perdre el respecte en cap moment. O sigui, sí que és veritat que se li està, està una mica en seri, no, pues el fet d'agafar-s un seny des de principi fins fins al final. Mm. Aquí, també, com, a, com, a, com que era el primer castell que es feia i, degut a la falta d'experiència dels, dels speakers, doncs ja ja van donar el castell per, de, per descarregat en el moment de fer l'aleta la, del 3, sense esperar fer l'aleta de l'agulla. La, I, a més, mentre estava baixant, van comentar que ja s'havia perdut una nena... Per això jo no li dono més importància que no era un speaker de castellers. Ja se li va explicar que no podien parlar no, mentre estàvem... Tampoc era cosa castellers. nostra, eh? Mm. Nosaltres estàvem ja, ja com a convidats. I, mm. Si algú tenia que dir-li alguna no érem nosaltres. O sigui, era la colla anfitriona o mm. la colla que organitzés mm. que digui, mira... Però bueno, si ells ho veien bé... Mm. Doncs després d'aquest eh, maco 3 de 6 a Magulla, doncs en segona ronda vam fer un 4 de 6. També, sense cap problema. Aquest sí que... Vaig sentir a molta gent de la colla dient que és el millor quatre de sis que hem fet en tota la temporada. Bueno, no sé, jo però crec que no, mi... últimament muntat menys quatres, també els sense sense d'forma, sense deformen, no, però totes quatre sense deforma una mica. Però jo penso que aquest eh, vam aconseguir que no no deformar lo gais, o sigui, va estar clavat des de, des del principi fins al final sense sense fer cap, eh, cap correcció ni allò de que una, va, una regla s'apropa a una altra i s'allunya de l'altra, dintre de, dels que s'han fet, doncs eh, la veritat és que va anar, va anar molt bé i no, no es va haver de treballar en accés a, a la pinya. O sigui que jo... Sí, no, no, realment, o no, sigui, sí, nosaltres vam fer la nostra feina, vam fer bé i, i portàvem els deures fets, no? Uh -huh. Encara que, bueno un 3 i un 4 de 6, o sigui, un 3 de 6 d'amagut i un 4 de 6, mm. que és el que portem descarregant tota la temporada, no? que mm. tampoc tindria que donar-nos a aquells problemes si, si es porten els deures fets, vaja. Mm. I vam acabar amb un 3 de 6, eh, que tampoc val... Una... Amb una mà també, o sigui... Sí. I... Jo, si hi ha, hi ha algú que digui aquesta actuació, que realment mm, jo sí que vaig trobar a faltar i era una cosa que... Que, que he trobat a faltar en les últimes actuacions, que descarreguem el 3, al 4, al 3 de 6, al 4 de la cim agulla, al 3 de la cim agulla, però tenim, eh, hi ha una, una pega un, o un o algo que no estem fent bé, és que hi ha falta de compromís, falta de compromís. Sí, això sí que hem. De... Érem, estàvem aquí al costat, estàvem a Santa Coloma, estàvem amb una colla amiga, amb una colla que, que és molt raro que no ens veiem una vegada a l'any i, i vam anar a 70 persones cases. Sí, sí, alguns... O sigui, llavors 70 persones amb una actuació... És complicat tirar tres castells amb, amb, amb solvència, no? Sí, si no actuem ja amb unes sí. o quatre colles. A ja més, també el, el, el problema de l'hora de... Es queda una hora i hem de sortir tres quarts d'hora, o cinquanta minuts més tard a l'hora que s'ha quedat, perquè no, no acaba d'arribar tothom. Bé, bueno, això, això és una mesa més, no? Jo Però em estem, preocupa més... Estem mal acostumats. Amb, sí. Em preocupa més el fet del, del compromís, no? de que hi ha actuacions, estem a, en plena temporada, estem a un mes de, de, de la diada, eh, tenim tres o quatre actuacions pel davant, que és fonamental fer un bon paper i cre, creure que tenim els castells amb solvència, per poder tirar arribar a diada amb el, amb el màxim nivell, encara que siguin els mateixos castells, però mm, amb tota la solvència i amb, amb, amb la nostra pinya, amb tres cordons de la nostra pinya, amb o sigui, això seria fantàstic. Vale, doncs, eh, continuem parlant després de la pausa. Ara arriba l'hora, són les 8 i 26. I per tant hem de fer una pausa musical. I avui hem triat una cançó del grup Train que es diu Angel in Blue Jeans. I I never got her name or time to find out anything They're just the same I know I rode a different road And sang a different song I'll love her till my last breath's gone Like a river made of sand Força, equilibri, valor i seny. Vina a castellers de mollet.